ישעיה, פרק קף הי. אדוני, אלוהי אתה, ארוממך, אודה שמך, כי עשית פלא. עצות מרחוק אמונה אומן. כי שמת מאיר לגל, קריה וצורה למפלה. ארמון זרים מאיר, לעולם לא ייבנה. על כן יכבדוך עם אז, קריית גויים עריצים, יראוך. כי היית מעוז לדל, מעוז לאביון בצר לו, מחסה מזרם, צל מחורב, כי רוח עריצים כזרם קיר. כחורב בציון, שעון זרים תכניה, חורב בצל אב, זמיר עריצים, יענה. ועשה אדוני צבאות לכל העמים בהר הזה, משתי שמנים, משתי שמרים.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 ומבצר משגב חומותיך השך, השפיל, הגיע לארץ עד עפר.